și în cer și pe pământ, el Tatăl, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță programul le 204, adus prin preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni. Iubiteți ascultători, lecțiunea noastră de zi începe cu versetul 29 de la Luca de la capitolul 16, verset care face parte din pilda spusă de Domnul Iisus, așa cunoscute de noi sub numele Pilda bogatului nemilostiv. Înainte de aceasta însă, haideți să mai însoțim în vis pe omul acela care a trăit aievea, clipele dramatice ale rămânirii pe pământ, a credincioșilor lumești, după ce Domnul Iisus venise și luase la cer pe toți cei pe care ei găsise așteptându-l pe el. În lecțiunea trecută, împreună cu el, am ascultat toți discursul unui preot. Era preotul din biserica pe care el o frecventa în mod regulat, care se căia adânc de înșelarea în care a fost cuprins el, înșelare în care a dus și pe toți ceilalți care rămăsesere împreună cu el aici pe pământ. Am încheiat lecțiunea trecută cu spusele acestea ale lui. Astăzi, Cuprins de cea mai mare durere, vă mărturisesc rătăcirea mea, greșeala mea de neiertat și mă umilesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea voastră din adâncul sufletului meu. Se opri, nemai având putere de a-și continua vorbirea, un val de dragoste cuprinse toată mulțimea, care respecta mult pe bătrânul lor preot, a cărui viață te făcea să crezi că este după voia lui Dumnezeu. Uitând pentru o clipă de propria ei amărăciune, întreaga mulțime, printr-un murmur de iubire, în căuta să încurajeze pe bătrân, care era zdrobit de greutatea mărturisirii ce o făcea. Prinse curaj și cu un glas mai hotărât, continuă. Recunosc astăzi rătăcirea mea și vă cer iertare că și pe voi v-am ținut în aceeași rătăcire. Nimeni din întreaga mulțime, nu și-a putut stăpâni lacrimile înaintea unei astfel de mărturisiri. Ah, nu mi mai rămâne decât câteva cuvinte să adaung la lunga mea mărturisire. De astăzi încolo vă voi spune numai adevărul. Și astăzi vă spun că adevărul este numai cuvântul curat și simplu al Mântuitorului. Nimic nu mai este de adăugat lângă acest cuvânt. El singur este de ajuns. Tot ceea ce adăugăm noi strică, după cum vedem azi că am rămas jos. În dimineața aceasta, după ce am cercetat cu tot din adinsul cu și smerenie cuvântului Dumnezeu în ce privește acest fapt, care apasă așa de zdrobitor și greu peste sufletele noastre, am găsit că mai este o scăpare din starea în care ne găsim. Dar vai! Să știți că am pierdut privilegiul fericit al primei învieri? și de a fi răpiți cu sfinții pentru întâmpinarea Domnului Isus. Înviere din morți, care n-avea niciun loc în preocupările noastre religioase, tocmai acest mare privilegiu l-am pierdut. Și tocmai această înviere, Pavel o socotea ca o răsplată de seamă și ca o pecete slăvită a și ei sale. Ba încă și acum, spune Apostolul Pavel, privezi toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Isus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinții Lui, și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. O, iubiților, acest text se află la Filipeni 3, versetele 8 și 11. Bătrânul Istovit continua apoi. Și după cum spune și Duhul Sfânt foarte lămurit, ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până ce nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este 1 ianviere. Fericii și sfinți sunt cei ce au parte de 1 Asupra lor a doua moarte nu are nicio putere: ei vor fi preoți lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Așa scrie la Apocalipsa 20. Toate aceste mărturisiri, așa de lămurite, ale Apostolului Pavel către tesaloriceni și corinteni, cât și în țările așa de lămurite ale Domnului pe care le găsim în Matei și în Luca și atâtea altele. Ar fi trebuit o iubită adunare să ne fie de ajuns ca să ne încredințeze. Ah, sufletele noastre însă au fost rătăcite și robite de necredință și minciunele unei științe teologice pe numită știință. Da, eu și noi citeam Biblia și apoi o judecam cu mintea noastră în loc să o citim cu credința și sinceritatea inimii de copilași. Pe atunci ni se perea că ar fi ceva caragios, o astfel de citire simplă. În felul acesta, vai, ne-am înjugat la un jug cu lumea și acum avem parte de judecata ei, căci acum nu mai putem tăgădui că vom avea parte de necazul cel mare, necaz cum n-a fost și nu va mai fi pe pământ. O, cum scrie la tesaloniceni, Puterile întunericului se vor dezlănțuia asupra pământului. Anticristul omul fără de legii se va arăta prin puterea lui Satan cu tot felul de minciuni și semni și de puteri mincinoase. Și aceasta pentru oamenii care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au voit să primească adevărul și să fie mântuiți. Vai de voi, și mare, scrie la Apocalipsa, cât satan s-a coborât la voi plin de omânie mare, fiind care puțină vreme. Iată, iubiților, iată de ce a dorit Domnul nostru să ne păzească când prin Duhul Sfânt vorbea oamenilor care purtau numele de creștini. Ne spunea în cuvântul său, ieșiți din mijlocul cetății Babilonului, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să-L fiți loviți de urgiile ei. Și prin îngerul său îmbărbăta bine pe Sfinzii Când fiindcă ai păzi cuvântul răbdării mere, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Bătrânul păstor, istovit cu desăvârșire, din pricina sforțărilor făcute, fu nevoit să se odihnească puțin pentru ca să-și adune puterea de care avea nevoie pentru a mai spune și ultimele cuvinte de îndrumare. Mulțimea întreagă era apăsată greu de greutatea descoperirilor făcute, cu atât mai mult că nici nu se aștepta la așa ceva. Mai așteptau încă și cu câtă nerăbdare măcar câteva cuvinte ca să-i mângâie sau să le mai dea vreo nadejde. ascultători, ne oprim aici cu istorisirea visului. În lecțiunea viitoare va fi încheierea acestui vis, din care omul, în culmea fericirii, își dă seama că a fost numai vis, deși l-a trăit cu atâta intensitate ca și cum ar fi fost adevăr. Doamne, te Ceresc, ajută-ne te rugăm ca din ascultarea mesajului care va urma în minutele următoare să ne alegem cu un mare câștig și anume să ne trezim toți la realitatea că venirea Domnului Isus este un fapt real. Dorim din toată inima să ne binecuvintezi această ascultare cu un duh de trezire în vederea așteptării venirii Domnului Jesus Hristos. Amin. Doamne, Doamne, nu vreau să mai fac nimic. Dacă vrem ca Dumnezeul dragostei să ne răpească în cerul dragostei când va trimite pe Domnul Isus Hristos, trebuie să trăim de acum lucrând lucrările dragostei. Iubiți ascultători, ne aflăm cu textul nostru astăzi, în versetul 29 de la Luca, de la capitolul 16, unde cercetăm împreună pilda bogatului nemirostiv. Am asistat la împrejurarea în care bogatul, aflându-se în locul de chin, Roagă pe Avraam să trimită pe Lazar acasă, în casa tatălui său, că mai are acolo cinci frați și să le spună să se pocăiască ca să nu ajungă și ei în locul acesta de chim. În versetul 29 ascultăm răspunsul lui Avram. Avram a răspuns. Au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei. Iubiți ascultători, ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul lui scris, este ușa prin care se intră în împărăția vieții și a fericirii veșnice. Domnul Isus ne spune în Evanghelia după Ioan: Cine ascultă și primește cuvintele mele are viața veșnică. Neascultarea de Dumnezeu, neascultarea de Dumnezeu, deci este ușa care se deschide spre împărăția întunericului, chinului și a morții. Prin ascultare sau neascultare de Dumnezeu, noi ne hotărâm singuri veșnicia, cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, după cum se vede bine și din pilda spuse de Domnul Isus Hristos despre bogatul nemirostiv și săracul Lazar. Ceea ce trebuie să știm despre Dumnezeu, despre Domnul Isus și jertfa Lui răscumpărătoare, despre mântuire și desăvârșire, despre viitorul credincioșilor și necredincioșilor, se află scris în Biblie și mai ales în Noul Testament. Atât cât scrie acolo, este de ajuns pentru cunoașterea adevărului mântuitor. Să ascultăm, deci, în totul cele scrise, să le împlinim în trăirea noastră și vom fi mântuiți și fericiți pentru vecii vecilor. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Să nu ascultăm de nimeni iubiților care ar veni cu altceva decât cuvântul scris al lui Dumnezeu, chiar îngeri din cer dacă ar fi. Toată învățătura pe care ne-ar spune-o cineva, deosebită de Noul Testament, lidera și Duhul lui, să nu o primim, căci nu este de la Dumnezeu. Așadar, pilda aceasta este prezentată de Domnul Isus și în momentul în care Domnul Isus ne redă răspunsul lui Abraham, care a zis, au pe Moise și pe proros asculte de ei, el se referă la cuvântul scris al lui Dumnezeu, legea și prorocii. Domnul Isus nu îndeamnă la o ascultare în afara celor scrise. Scripturile sunt suficiente pentru mântuirea omului, pentru aflarea mântuitorului Isus Hristos. Și cine l-a aflat pe el, are totul de plin în el. Cine nu ține seama de scriptură, nu ține seama de Hristos, ne spune fericitul Ieronim. Tot acest om al lui Dumnezeu spune în continuare: Nimic nu-i mai condamnabil decât a acomoda Sfânta Scriptură cu părerile noastre. Este ilegal a iubi pe Hristos așa încât să fie falsificată Scriptura. Vincenciu de Lerin, un învățător creștin din secolul V, scria limpede: Să nu ascultăm pe nimeni, care introduce învățături noi, oricât de însemnați ar fi acești dascări. Prin ei ni se încearcă credința. Iar Sfântul Macarie cel Mare zice, Cine ascultă cuvântul, trebuie să arate lucrul cuvântului în inimile lor. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța nașterii din nou, însă ploaia și soarele de sus trebuie să facă rodnică sămânța căzută pe ogorul bun al inimii adică inima sinceră și ascultătoare. Nu trebuie așteptată lucrarea Duhului Sfânt dacă lipsește puterea cuvântului sau este puțin prețuit acest sfânt cuvânt. De aceea niciun păcătos nu trebuie să aștepte ca Dumnezeu să-L mântuiască pe căi extraordinare, după cum reiese din pildă spusă de Domnul Isus, dacă El disprețuiește calea simplă, obișnuită, descrisă clar în cuvântul Lui Dumnezeu. Viața și fericirea omului atârnă de ascultarea lui de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Așa spunea Mântuitorul nostru. Deci, în versetul pe care l-am studiat, am ascultat răspunsul lui Avraam față de rugăciunea pe care o face bogatul din locuința morților. Bogatul însă a insistat, deși Avraam i-a spus, „Nu au nevoie, au acolo legea și prorocii să asculte de ei. La care bogatul spune, „Citim versetul 30, nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se duce la ei, cineva din morți se vor pocăi. Înțelesul simplu al acestui verset, cum a mai fost și în alte versete din această pildă, este următorul. Din lumea de dincolo nu este cu putință să vină cineva ca să spună pământenilor felul ei de viață și să indemne îndemne la pocăință. Este o prăpastie de netrecut. A venit odată pentru totdeauna cineva de acolo, Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care și-a dezbrăcat slava cerească pentru ca să ne spună despre viața de după moarte și să ne pregătească noua cale prin jertfa sa ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Cine crede cu adevărat în cele spuse de Mântuitorul nu mai are nevoie de nicio altă dovadă. Dar cine nu vrea să creadă Poate să învie toți morții și să-i vorbească, el tot nu va crede, pentru că nu vrea. În vremea de acum, mântuirea și tot ce în legătură cu ea, se primește numai prin credință. Iată un gând duhovnicesc pe care vrem să-l subliniem în versetul acesta, cu toate că nu este în legătură cu pilda spuse de Domnul Isus. Totuși ne va face bine citindu-l. Să-l ascultăm. Dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Ei bine, creștinismul are la temerie doi stâlpi puternici, moartea și învierea Domnului Isus. Din ei își trage viața fiecare mădular al bisericii. Moartea este prețul cu care au fost răscumpărați din păcat, iar învierea este nădejdea învierii noastre și a moștenirii vieții veșnice. Datorită minunii învierii Domnului Isus se va produce și cu noi minunea învierii în ziua de apoi, dar până atunci, tot datorită învierii Domnului, trebuie să se producă în noi minunea învierii din păcat la o viață nouă. Nimeni nu va putea vedea minunea învierii slăvite din ziua de apoi dacă mai înainte de asta nu s-a produs în el minunea învierii întâi, adică învierea din moartea păcatului. Ce învățătură minunată ne dă Domnul Iisus prin versetul acesta! Aici se cuprinde condiția principală a slujitorului lui Dumnezeu în lumea de acum. De împlinirea acestei condiții atârnă toată izbânda noastră pe ogorul lui Dumnezeu. Învierea! Iată condiția! Dacă se va duce la ei, cineva din morți se vor pocăi! Se tânguia bietul bogat în locuința morților. Numai dacă suntem înviați din moartea păcatului, vom putea aduce și pe alți morți din păcat la o viață nouă. Ce nenorocire este în creștinism când multe din așa zisele convertiri nu sunt convertiri pentru Domnul Hristos, ci simple alipiri la diferitele religii, primind cu mintea firii unele dogme, dar nu se produce învierea din moartea păcatului. Slujba aceasta nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu și niciun folos n-are sufletul convertit numai la o grupare religioasă. El rămâne mai departe chinui de păcat și plin de deznădejde. Adevărata lucrare duhovnicească este învierea. Cel înviat din morți produce admirație și teamă celor din jur. Învierea este o minune și în fața minunii omul devine neputincios. Trebuie să cedeze. Toate argumentele își pierd puterea și atunci trebuie să ia o hotărâre. Numai când depunem noi mărturie despre noi, despre starea noastră de moarte în care ne aflăm, atunci are putere vorbirea noastră. Învierea nu se dovedește numai prin vorbe, ci prin toată purtarea. Și aceasta o pot mărturisi toți câți ne cunosc. Viața nouă este cu totul deosebită de viața veche. A învăța unele lucruri din Biblie și a răspune altora nu înseamnă slujbă pentru Domnul dacă nu ești tu însuți înviat din moartea păcatului. A învăța iarăși dogmele unei religii și apoi să le spui altora nu este o dovadă a învierii din morți. Viața este singura dovadă și în fața vieții toate argumentele își pierd puterea. Viața singură, numai viața poate învia pe altul din moarte. Viața este cea care naște viață. Învățăturile moarte nu pot naște nimic. Cel mai mult ce pot face ele este să împrăștie mirosul și duhul de moarte în împrejurul lor. În versetul 31, Avram, după ce a auzit rugămintea aceasta a bogatului, prin care el își exprima părerea că și exprima credința că dacă se va duce cineva din morți la frații lui se vor pocăi, iată ce răspunde Avram. Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Iată aici, iubiți ascultători, o descoperire. Dacă nu ascultă cineva tot cuvântul scris al lui Dumnezeu, tot cuvântul noului legământ, nu va putea asculta nici de alte descoperiri sau minuni ale lui Dumnezeu. Nu minunea în legătură cu adevărul, trebuie să mă determine să ascult de adevăr, ci adevărul însuși, adevărul pur. Cine ascultă de adevăr numai pentru că vede o minune, acela încă nu cunoaște adevărul. Nici minunea, nici frica, nici interesul, nu trebuie să mă plece în fața adevărului, ci adevărul prin el însuși. Cea din urmă și cea mai mare minune a Domnului Isus în timpul vieții lui pământești a fost învierea lui Lazar din Betania după ce fusese mort patru zile. Iudeilor li se dăduse această miraculoasă dovadă despre Dumnezeirea lui Hristos, dar ei au lepădat-o. a învia din morți și a mărturisit în fața lor, dar ei, și-au împietrit inima și n-au ținut seama de nicio dovadă, ba încă căutau să-l Oare nu are nicio însemnătate învierea lui Lazăr din Betania pusă în legătură cu pildă spusă de Domnul Isus? Și cel din pildă era tot Lazăr? Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, spune Avram bogatului din Chinuri, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Știți, cine nu vrea să primească tot adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu, nu va crede bine și nu va primi nimic cu adevărat din acest sfânt cuvânt. Cum o să ai părtășie cu întreg adevărul când nu vrei, în mod conștient, să ți seamă de o parte cunoscută bine adevărului? Cine dă în mod conștient o parte din adevărul lui Dumnezeu, pentru că îl deranjează în anumite situații, acela este un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Adevărul ni s-a dat ca să ne supunem lui așa cum este, fără să-l modificăm. Nu adevărul cuvântului Dumnezeu trebuie să-l adaptăm vieții noastre, felului nostru de a fi, ci noi trebuie să ne ajustăm pe noi, să ne adaptăm, să ne predăm adevărului, felului său de a fi, fără nici o rezervă. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi. Cu acest verset, iubiți ascultători, am încheiat studiul unui nou capitol din Evanghelia după Luca, respectiv capitolul 16. Cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, arătată prin faptul că v-ați rezervat o parte din prețiosul timp ca să ascultați aceste programe, venim acum în fața cuvântului lui Dumnezeu, care se află scris în capitolul 17. Deci începem în studiul unui nou capitol din Evanghelia după Luca. Citim așadar versetul 1 din Luca de la capitolul 17. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. În timp ce farisei părăseau locul de luptă, în jurul Domnului Iisus s-au strâns ucenicii Lui. Aceștia erau rânduiți să ducă mai departe solia Evangheliei Mântuirii pe Pământ, și de aceea aveau nevoie de învățătură. Mântuitorul căuta mereu prilejuri ca să se poată instrui în tainele adevărului veșnic și astfel să fie destoinici în marea lucrare pe care o aveau de făcut. Lucrarea lui Dumnezeu pe Pământ este încredințată credincioșilor săi, care, împreună, formează o fericită unitate numită trupul lui Hristos, biserica cea vie. numai în unitate se poate lucra cu adevărat la mântuirea sufletelor. numai în unitate se desfășoară puterea și lumina dumnezeiască. spargerea unității copilului lui Dumnezeu este un atentat împotriva trupului lui Hristos, un cap de pod al vrăjmașului în linia de luptă a ostașilor lui Hristos. Unul din mijloacele de luptă ale satanei este prilejul de păcătuire între ucenicii Domnului. În lumea rea de astăzi, pricinile de păcătuire sunt de neînlăturat. Dar cel prin care vin aceste pricini nu are nicio dezvinovățire, ci merge la judecata lui Dumnezeu cea necruțătoare. A păcătui înseamnă abatere de la țintă. Înseamnă piedică în calea celor care merg spre Dumnezeu, spre împlinirea voiei Lui, spre desăvârșirea chipului Său, al felului Său de a fi în om. Dumnezeu păstrează unitatea între credincioșii Săi numai prin creșterea, prin desăvârșirea chipului Său în ei. Tot ceea cei străini de Dumnezeu, de cuvântul Său scris, de dragostea sa nepământească, duce la păcătuire, la potecnire pe cale și la dezbinare între ucenicii lui Hristos. Aflăm, deci, din versetul acesta că Isus a zis ucenicilor Săi: Este cu neputință să nu vine prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Va veni o iu zi iubiților, când Domnul va nimici toate pietrele de potecnire pe toți cei care s-au împotrivit cu voia adevărului Său. În original, în loc de cuvântul prilejul de păcătuire, scrie scandaluri. Cine nu rămâne în ascultarea de cuvântul scris al lui Dumnezeu, este un scandalagiu, un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu care tulbură unitatea trupului lui Hristos, Biserica cea vie. Cuvântul scandalon în grecește înseamnă cursă de fier pentru animalele sălbatice, prin hrana de momeală care le este pusă înainte. Frații mei, să ne ferim de scandaluri, de prilejul de păcătuire, printr-o supunere de Duhului Lui Hristos și adevărului cuvântului Său. Un om al lui Dumnezeu zicea, Ce poate fi mai grozav decât mintitorul? Lumea se îngrozește de incendiatori, de tâlhari, de ucigași, de otrăvitori, dar cât de groaznic trebuie să fie credinciosul care pretutinde răspândește molima păcatului și a nescultării de cuvântul lui Dumnezeu, tulburând pe frații săi, ducându-i în robia diavolului. Smintitorul este cel mai mare dușman al lui Dumnezeu și al aproapelui și a lui însuși. Cel ce trage pe altul spre rău, dovedește cu tezanță împotriva lui Dumnezeu, nedreptate împotriva lui, cruzime împotriva lui însuși. O, Doamne Tatăl nostru în bunătatea ta cea mare să ne ferești pe toți care ascultăm cuvântul acesta de a face parte din ceata celor scandalagi. Mulțumim și pentru avertizarea pe care ne-o dai și pentru timpul pe care ne l-ai lăsat la dispoziție să ne pocăim. Iubiți ascultători, cu această rugăciune, care dorim să fie în asentimentul tuturor celor ce au participat la acest program, anunțăm încheierea programului Le 204 care vă vine cu dragoste și cu dăruire din inimă din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine, arul acesta ți arul acesta ți arul acesta ți Doamne, tu știi ce e bine, slujbe ce o fac pentru ce.